Павло Загребельний Ангельська плоть. Повість. Журнал Київ No1 за 1993 рік. Читає Валентина Дуб. Епіграф. Що в гіркоту втопить ось джерело, цикути, дурману, брехні й облуди. Для вуст моїх. Ці гострі груди, в яких ніколи серця не було. З Бодлеро. Мостиславове золото. Археолог Метельський помер через 32 секунди після того, як дав автограф. Машиніст екскаватора, який саме звіряв свій годинник із радіосигналами точного часу, наполягав саме на 32 секундах. Хоча для слідства це, здається, не мало особливого значення. Зрештою, у День смерті Метельського ні про яке слідство ще не було б мови. Археологи живуть довго, коли не брати до уваги таємничих смертей тих, хто розкопував гробниці єгипетських фараонів. А Метельський був ще не старим чоловіком. Отож його смерть в розкопі фундаментів Київської церкви Святого Федора могла б викликати підозру, але тільки тоді, коли б не була такою натуральною. Лікарі швидкої допомоги констатували гострий спазм серцевих судин. Ростин тіла підтвердив цей діагноз. Все це було в день смерті Метельського. Але ніч принесла тривожну несподіванку – на тому самому місці, де вчора впав мертвий Метельський, невідомі зловмисники вночі здійснили свої археологічні розкопки. В лапках знайшли під метровим шаром землі древній тайник, замаскований у поперечній кам'яній стінці фундаменту. Розбили його і пограбували. Але в поспіху не помітили маленької золотої ложечки, яку вранці виявили на місці погрому товариші Метельського. Історичне пограбування, але вбивство теж надто сучасне, коли припустити, що археолога Метельського злочинці усунули, щоб він не став їм на заваді. Слідчій Оксанії Винокур дісталася далеко непроста справа. В кожнім слідстві час – найвирішальніший чинник. А тут було втрачено такий огром дорогоцінного часу, цілу добу, що заповідалося на справжню катастрофу. Судова медична експертиза показала, що спазм серця у Метельського стався під дією надзвичайно сильної отрути. Отрута природного походження, можливо зміїна, але точно визначити її характер не вдалося. При уважному обстеженні тіла вбитого на перепонці між великим і вказівним пальцями правої руки виявлено ледь помітну подряпину, сховану під маленькою чорнильною крапочкою. Очевидно, подряпина – пером авторучки. Ручка не кулькова, а наливна – Отрута могла бути в чорнилі. «Злочин» нагадує класичну п'єсу «Єдність місця, часу і дії». Оксана Винокур гаразд віддала, що найперше вона повинна відновити цю єдність, хоч один з її складників – час – безповоротно втрачено. Отож, як розвивалися події вчора, о 12 годині дня – у розкопі фундаментів церкви Святого Федора. Археолог Метельський і троє його помічників, нарешті діждавшись до байдужих міських влад екскаватора, готувалися дати останні настанови машиністові, коли не знати як і звідки з'явилася між ними невисока білява дівчина і попросила у Метельського автограф. Надзвичайно скромний від природи, Метельський спробував відмовитись, він же не народний артист і не рок зірка.